Asiak ajaiz gaz teizta jazira. Behoi eta urte dituzu eta ba, politika duzu ibilbide aski nabarmena sortuko presidente izan zira, eartxe bilduko auta uh, gai ere, eusko lege Politika utzi zinuen 2006-2008-2008-2008 um, eta literaturari dedikatu zira maitasun Keinu bat besterik ez, xaiakera argitratu sinuen, noiz xuxen ori. Atera-atera e, zen e, maiatzaren bukeraldean, eta asko kostatu zait, baina e, azkenean askenean iritxina izonaino, nire asmoa bat zen, eta egosko orkeria ere ondan ere partetik, e, hemen ere Ipar Euskal Herrian e, libura orkezteko zergatik, ba, benetan e, nik sinesten dudan nazio gorretan, nik bintzat ez dutu e, Ipar eta Ego horretan, ez, nik zinisten dute herri batean eta Euskara da e, batzen gaituena eta Euskara da toki guztietan, e, ez dakit nire liburua, baina bintzat nik egun behar nuen liburuaren berri emateko. Erramezala politika hautzi zinuen ze zagaitik? Nire mazteak e, bultatu, bultatu zen lanera, hori erabaki genuen e, bion artean eta erabaki genuen ni umekin geratzea. Beraz, Lehenengo auua e literatura izan, baizik eta umeak. Aur, aur zaintza eta hazkuntza egitea. Eta gero eta gero hezkuntzan ere hasi nintzen lanean eta horrekin batera ere ba, literaturan jartuten hasi nintzen, batez ere literatura ikertzen, eh, azken eh, euskal literatura garaikidea ikertzen has nintzen. Hori betiko, literatura betikoa izan da zuretzat, eh? molako bat, meti, meti nahi izan duzu hori hortan lan egin ere, irakasle zira? Bai, baina e, aurretik egiten nuen e, gauza bakarra, bueno, ez da bakarra baina egiten nuena azene irakurri, irak, asko irakurri, asko irakurtzen nuen, eta, eta bono, nire lagun batzuk ere idazleak dira, hori e, eregia da, orduan e, beti mundu hori oso gertutik segitu dut, baina egia da beste gauza batzuetan nengoela. Sukle eszan zun bezala, e, ba, ibilbide bat egin dute politikan eta batez ere horretan egoten ninzan. Baina e, ikusi nuen aukera orain, ba, pasi hori nola noabaite berresskratzeko eta horri gogo bizize heltzeko eta hori egiten zatu naiz. 2006-an utzi zinu ziut, politika hori da, ez dakit horrein... Uh... Nik baino beto dakizu, <laughs> zein urtetan izan zen, nik egia esan ez dut, tozondoboratzen. Ez nik uste dut izan zela duela, duela gutxiago. Eh? 2012-an uste dut izan zela inguru horretan duela la urte do. Mm. Bai. Eta falta motatzen duzu edo aztegean utzi duzu osoki aktivitate hori? Politika Politika segitzen dut, e, nire ustez politika ere bada gerrina ez e, barruan dakazuna edo ez dakazuna, jende askoak ez dauka, argitagarrui, ez, azkenaldian aldian, baina, baina nik barrutik sentituz beti, politika niretzako beti izan da mundu aldatzeko gogori. Ni betik e, beti oso barrutik ezentitu dudana, eta niretzako mundua aldatzeko gogori da Euskal Herri berri bat eraikitzea. Nik beti horla sentitu dut. Ez? Ezkerretik Euskal Herri berri bat e, eraikitzea. eta horretan jarduten jarritzen dut. Beste modu batez, beste ritmo batzuetan alderdi politikorik gabe, e, hainbeste bilera egin gabe, komunika vida naurean egon gabe hori nahiko ere nahiko astuta neukan baina beste modu batez herri mugimenduetan eta beste jende batekin nere hiria nereu zuan basagitzen dut horretan Eraikuntza hori pasatzen da liburu horrekin ere maitasuna maitasun bat besterik ez hori oh, ere saiakera bada baina lotzen dituzu ala ere biak politika literatura voilà izakte bat edo komunitate bat sortzeko asmoarekin beti, horretan, da jai, nibur hori. Ekarpen, ekarpen bada, mm, horrela egine izan dut. Nere ustez e, politika buruz buruz egiten denean, errazegia izaten da, e, gainontzeko guztiek, gainerako guztiek egiten dutena kritikatzea. Gaizki izatea, gainontzeko egiten dutena ari buruz, alderdi honetakoak edo bestekoak izan da edo guztia buruz. E, nere ustez e, ekarpenak ere egin behar dira eta eztabaida xustatzeko proposamenak egin ber dira eta ni saihatut uneze proposamenak egiten ba eztabaida eraikitzaileak sustatzeko posible baldin bada eta noskin ere ikuspegitik eta nere ikuspegia da lortu behar dugula e, mundua ulertzeko eta aldatualizateko euskal ikuspegi bat hori batetik eta gero estalde batetik nazio kontakizun berri bat egiteko momentua dela ten duzuere eh, lan hortan, nostalgiaren konttrakobait egiten duzula azkenan Euskaldunak uh, askin no, nostalgikoak direla garai bateta izan kultura mailan du politika mailan. Jaten duzu onga ere badirela gauza politak ekinak direnak eta hauek sustatu behar direla ere. Bai, ez gabe, nik ez dutukatu nahi, eh, e, iraganaldian aurrekoek, gure aurreko guztiak egindakoa, ez dutukatu nahi ezta guztiz eta eta guztiz kontrako egin nahi dut. Eh, nik uste dut hemen gaudela, haiei esker, haiek egindakoari esker, hori oso kontuan hartu behar da, baina nire ustez batzuetan e, geratzen gara oso atzera begira, ez demora guztian atzera begira eta pentsatuz iraganaldia beti hobea izan zela. Zagotan kultura arloan kultura arloan beti ezdokamai hiru eh kantautoriak abezlariak eta beti mitifikatuta ditugu edo idazle Igual, inork irakurtzen ez ezituen idazle lehoiek, mitifikatuta ditu bertsolari bertxolarizar haiek, mito bilakatutako bertxolarizar haiek ere, ba, nire ustez gaur egun gauza interesgarriak egiten ari dira, oso interesgarriak, e, gainera konturoan hartu behar dugu kultura mailan orain e, euskal jendea lehiatzen ari dela e, mundu mailako eskala batean, globalizatuta dagolako guztia ez, eta egiten duten musika, euskaraz egiten dute, talata guztiz ere entzuten da, euskal Euskal Herrian eta Euskal Herritik Kampo ere, eta ere, e literaturarekin gauza bera gertatzen da. Bertzolariek ere, bertsolaritza ulertzeko modua ere aldatu dute azken urtetan. Nere ustez egiten ari den guztia, benetan kontuan hartu behar da eta baloratu behar da. Aipatzen duzu ere, bai zubiak begira ikitzeko asmoa, zer hori? Zer den hori, ba, Euskal Herrian eh, naita ez, eh, gure iraganaldia ezin dugulako ukatu, bat gatazka gordin bat eh, bizi izan gara, gatazka eh, politiko horren muinak eh, horretan dirau, baina egia da indarkeria politikoa, talde baten eh, indarkeria politikoa, eh, behin betikoa maitu dela. Hori guztia gertatuta gero, uka da gure artean, oso modu dezberdinetan pentsatzen dugun Euskal Herritarren artean, zubi asko gautxi direla. Eta nire ustez, benetan komunitate izan nahi baldin badu nazioa izateko nazio aske izateko inoiz, nire ustez e, nolabait berre eraiki berditugu zubioiek edo eraiki berditugu e, zubi berri batzuk, benetan komunitatea izan gaitezen, eta komunitatea izan da e, nazio aske bilakatzeko. Tu debi partita liburu hori. su la libreria se forma tutto uh, sai a Ba, iagien hori da bitxiena eta jende asko harritu du, ez, e, liburua horrelakoa izateak. Batetik, badago, euskal literatura garaikidea aztertzen duen zati bat, batez ere nik ditutako azken belaunaldia, eta horretan daude, bakirmen Uribe, Arkaitz Kano, Eidea Rodríguez, e, Urapalategi, landergarro Garro, ba, gutxi gora nire adineko idazle batzuk, nire ustez, azken belaunaldia momentuz e, euskal literatura garekidean, baina gero lotzen dut hori guztia bizitzen ari garen arekin, eta nola oiek ere, haien idazkietan, haien testuetan, nola lantzen ari diren narratiba berriak eta nola narratiba berri oiek, kontatzen ari diren mundu berria eta Euskal Herri berria ere bai. Jaunu zure libururekin edo e, autokritika bat egiten duzula zure buruaz eta eta munduaz ere e, zertan baxeskoa da ohenagita ez da gut den baina politika munduan autokritika nibeintzat ezagututako politika munduan autokritika erabiltzen zen arma gisa besteen kontra batzuk eh, besteen kontra eta nustez lehengoztaino autokritika hitzaket dion bezala norberak eh, egin beharrekoa da nikozut nik bai egin berduala nerea eta nerea egiten dut baina ez autoflagelazio E, ariketa gisa, ariketa kristau gisa edo, ez ni planteatzen duana da, ekarpen bat izan daitekela, hain zuzen ere, hau zu zubioiek berriro ere ikitzen azteko. Eta horregatik planteatzen dut, ni injustizia batzuen aurrean, agian gertatuko injustizia batzuen aurrean, e, enuela ezer esan eta enolabait onzat eman, eman nuela. Bat ere, e, Euskal Herrian gertatuko, Engatazka horren baitan herritarren eh, eh, aurkako eh, kintzarmatuak izan zirenean. Nero ustez eh, hori kontuan hartzeko modukoa baina da nire autokritikanik ez diote eh, inork autokritika zehatz hori edo beste bat egin behar duenek. Norbera jakin behar godu zen egiten duen eta ea hori bilaka bilakadeiteken eh, zubiak berreikitzeko beste harri bat. Uste duzu ez dela gehiago... Bide bat politika, horretan egiten duzuna egin mailako ere ikuntza, juk, jukale, ikuntza iristeko politika ez da batezpada bide ona, edo bat dira bestibitak zuretzat, ez duzu loktu egiten politika edo... Nere ustez politika ulertzeko moduaren arabera izango da hori. E, politika ulertzen baldin badu bakarrik alderdi politikoen arteko joko gisa, banik uste dut nahiko mugatuta dagoela berez. E, besteak beste alderdi politikoek e, askotan autezkundei begiratzen dietelako eta hortik gaindi e, pixka piska bate begirada altzatzea isugarri iz, kostatzen zaie baña pentsatzen du, politika hori baina askoz gehiago dela politika ere badela kultura kultura da politika eta dena da e, politika beraz eremu guztitatik, eragin dezakegu benetan e, mundu hau mundu honen oinarriak aldatzeko eta guk nahiko genugen aurrerakoiak eta ezkertearrak garenok niko genuken Euskal Herria e, sortzeko eta erekitze